איך נפתח צבוע נסחה בו ביוסי בקנבית? צבוע נסחה נפתח במגמה מעורבת גם על יד וגם הירידות אני חושב יותר שביב רמטה פתיחה מה נוספה אותה עליות האלה? לא פליטרוניה זו רבישית ממשיכה להיות חיובית האינדיקטורים הכלכליים טובים הציפייה להורדת רגבית גם כן תורמת לבורסה וכמובן עונת הדוחות שנמצאת בעיצומה שמרעה גם על תוצאות כספיות טובות וגם על כך שהמלחמה ‫כמעט ולא פגעה, ‫לפחות ברוב החברות. ‫פה ושם, יש ימים של מימושים, ‫גם כשמגמה חיובית, ‫אי אפשר שכל יום יהיו עליות. ‫היום אנחנו רואים את אחד הימים. ‫איך יש לי עושה חשובה בוולסטריט ‫על המשחר בתל אביב היום? ‫בוולסטריט נסגרו המדודים בעליות. ‫הייתה אווירה חיובית בסך הכול, ‫שנתנחה בהמשך ירידות של... ‫ירידה של מחיר הנקט. ‫מחיר הנקט הספיק ביומיים ‫מצלול בערך ב-4.5 אחוז. והוא עומד היום על רמה של כ-55 דולר לחווית נפט מה עלול להעיב על הנתונים הדלקאים האלה? המשך התקררות שהוא כאן אדלן המתאה איזושהי, ישנה איזושהי נבואה בתחום הנאדלן בארצת הברית שהיא הולכת ומתרוקלת אינדיקטורות אחרינו בנתון שזה כעבר על צמחה של ארבעים של החלות במסטר התחלות ההבנינה החלטות מה שנעיד על התקררות של התחום הזה שעלול להעיב על זה היום עבור שנה שלנו. מגבלת כמיות שמגיבות בדיוק כלל בפקורה חדה, לתקורה מדוחות שלהם, היום כדאי לשים לב למיימיות IDV והחברה לישראל. שתי החברות האלה צבויות לפרסם הודעות שאמורות להיות משמעותיות לחברה במהלך היום.